Pista 30 Istoria Culturii și Civilizației de Ovidiu Drânba Volumul 3, pagina 301 Arta romană. Istoria artei romane are în vedere nu numai creațiile de pe Pământul Italic, ci și cele realizate în timpul dominației romane în toate provinciile Imperiului din trei continente, din Grecia, Asia Mică, Siria, Africa Romană și Egipt, din Galia, Britania, Germania, Peninsula Iberică și regiunile Dunărele. În, condiția, în condițiile acestea, în ce măsură este oare posibil a se vorbi despre o artă romană, a i se descifra originalitatea și a i se aplica judecăți de valoare? origina diversă a populațiilor intrate în compoziția Imperiului Roman, tradițiile lor culturale atât de diverse. Capacitatea fiecăreia de a asimila spiritul civilizației romane au determinat o reelaborare permanentă a aportului romanilor, încât arta romană privită în totalitatea ei păstrează adeseori amprenta spiritului, a concepției, a stilului artistic al acestor populații. În manifestările cele mai vechi ale artei romane se regăsesc elemente ale artei celorlalte populații italice cu care romanii au venit în contact. Prima fază, deci, a artei romane se prezintă ca o sinteză a contribuțiilor acestor populații italice. În deoseb, aportul Etrusca a fost fundamental în arhitectura templelor și în sculptura în bronz încât, începând din secolul VI, în anteierei noastre, creația artistică a romanilor va evolua timp de patru secole paralel, uneori chiar până la a se confunda cu arta etruscilor. În secolul II, înaintea erei noastre, arta romană începe însă să-și definească personalitatea. Numai din acest secol încolo se poate vorbi de o artă romană. Este adevărat că influența artei grecești și în special a artei ellenistice contemporane se făcuse simțită mai de mult prin intermediul etruscilor sau al coloniștilor greci din sudul Italiei. Dar acum, după cucerirea Corintului de către romani, în 146, înaintea erei noastre, tablouri, statui de bronz sau de mare, mură, coloane cu splendide de capiteluri, și așa mai departe, jefuite de cuceritorii romani din întreaga lume grecească, au fost aduse la Roma în cantități considerabile, după care, în orașele Italiei și în primul rând de la Roma firește, au venit din Grecia și din orașele Asii Mici, de bunăvoie, sau au aduși ca sclavi, un mare număr de artiști și meșteșugari, arhitecți, pictori și sculptori. Deci romanii considerau nedemne de un cetățean roman ocupațiile artistice, deși au existat și împărați ca Nero, Hadrian sau Marcos sau Aurelius care se distrau pictând sau sculptând. Atelierele de sculptură din orașele grecești, mai târziu organizate și la Roma cu meșteri în majoritate greci, furnizau clientelei romane copii excelente de statui celebre, cea a Atenei lui Fidia, de pildă, sau a cea a Afroditei lui Praxitele, chiar în sudă de exemplare. Modelele artistice aduse din Grecia erau exemple de severitate și precizie, de puritate și sobrietate în concepție și execuție. În schimb, operele provenind din celelalte mari centre artistice, din Alexandria, Pergam, Antiohia și altele, răspundeau și altor gusturi. Gustului pentru sontuos și ornamentație încărcată, pentru grațios și afectat, și în felul acesta salvate de la dispariția lor completă și rămânând cunoscute posterității, Laocoon și Taurul Farnese. Numeroase asemenea ateliere au fost fondate atât în Italia cât și în provinciile romane din Occident. Gustul diletanților romani pentru artă s-a format la școala artei grecești. Pe de altă parte, n-au dispărut total nici tradițiile italice, care se vor permanentiza în arta populară. Artiștii călătorau acum... Mult, același artist lucra în diferite provincii ale Imperiului, fapt care îi procura o vastă experiență. Atelierele foloseau aceleași teme plastice, teme adunate în așa numitele caiete de modele, care circulau de la un atelier la altul. Faptul acesta, și înainte de toate, puternica centralizare a statului care crease o solidă unitate politică și administrativă, a determinat o evoluție unitară a artei romane pe tot întinsul Imperiului. Notă. Bineînțeles cu inevitabile variații locale determinate de tradițiile culturale ale respectivei populații autohtone. Închei nota. Spirite pozitive și practice, cum am spus, România aveau vocația realismului, în înțelesul primar al termenului. Tendințele artei romane sunt preponderent realiste. Puntul străvechi, rustic al romanilor nu îi puteau ajuta să aprecieze nici subtilitatea, nici fantezia, nici rafinamentul, nici temele pur abstracte în artă. Viziunea fundamentală realistă a romanilor este perfect confirmată și ilustrată în sculptură, dar și în pictură, inclusiv în mozaic de portret. Aceeași viziune explică și preferința artei romane mai puțin pentru statuie, cât mai mult pentru basoliliev, gen care îi dă artistului posibilitatea să consemneze să nareze cât mai corect și mai exact un episod sau un fragment din realitatea vieții. Spirit prea puțin inventiv, artistului roman nu rămânea decât să-și concentreze forțele asupra unei execuții tehnice perfecte. Prin aceasta a și putut ajunge la o adevărată industrializare a producției artistice ca inspirație și stil, în alegerea motivelor și în zarea teoriilor, arta romană a folosit limbașul artistic grec, integrându-se perfect în arta elenistică a timpului, aproape constituindu-se ca o modalitate particulară a acesteia. Curentelor și formulelor artistice care îi asaltau din toate părțile, artistelor romani nu le opunea cu hotărâre o poziție proprie personală net diferențiată. Le accepta pe toate. Eclectismul, amatorismul și diletantismul caracterizează de altmintări și gustul artistic al noilor îmbogățiți, al clienților artistului roman. Dacă există un caracter propriu ardei romane, acesta constă tocmai în eclectismul care acceptă, cu o ușurință ce poate că dovedește prea puțin discernământ, stilurile cele mai diverse. Arhitectura ca în întreaga lume elenistică și la romani, arta dominantă era arhitectura. Casele romanilor se deosebeau de cele ale grecilor, în primul rând prin acel element tipic roman, care este atriumul, curtea interioară cu sau fără portice, de formă rectangulară sau pătrată, cu bazin sau un puț în centru, iar de jur împrejur cu camerele de locuit. În atrium erau plasate imaginile strămoșilor și căminul domestic, precum și statuile divinităților protectoare ale familiei, larii și penații. La început, termenul atrium desemna prima încăpere în care pătrundeau într-o casă romană. Procedeile de construcție s-au perfecționat când în secolul II, înaintea irei noastre, s-a descoperit un fel de ciment, un conglomerat artificial de pietri și nisip amestecat cu materii vulcanice, peste care se turna în coforaje mortar. După acesta, peretele era acoperit cu cărămizi arse sau cu mici blocuri de piatră tăiate în formă de rom. Apoi, prin folosirea generalizată a cărămizilor arțe, a fost posibilă construcția boltei, înleagăn și a cupolei, care putea acoperi săl de mari dimensiuni. Asemenea, progrese tehnice i-au ajutat pe roman să realizeze edificii îndrăsnețe, impresionând prin dimensiunile lor uriașe construcții, în special cu caracter pur utilitar. Bazilici, terme, apeducte și edificii destinate spectacolelor. Bazilicele erau clădiri publice de mari proporții. Cea construită în timpul lui cezar avea 109 metri pe 40 de metri, costânde dintr-o vastă sală dreptunghiulară. Intrarea era pe una din laturile fie mari, fie mici. În acest ultim caz, pe latura opusă intrării, peretele lua forma de absidă. Situată în imediată apropiere a forului, bazilicele erau locurile unde, cum s-a spus, se ținau ședințele tribunalelor și unde se întâlneau oamenii de afaceri. Din arhitectura bazilicei au derivat stările palatelor, care, asemenea bazilicelor, erau divizate prin șiruri de coloane în două, trei și chiar mai multe nave, precum și bazilica creștină. Atât de solidele poduri romane, indispensabile imense rețele de drumuri, erau perfect calculate ca să reziste la presiunea apei. Podurile din epoca imperială nu folosau totdeauna betonul, amestec de pietrinș sau nisip cu un liant, bitum sau var obișnit, ci blocuri de travertin, tuf calcaros compact, depozite carbonate de calciu, cea mai importantă piatră de construcție folosită de romani. Ei cunoșteau din cele mai vechi timpuri și arcul liber. Ponte Milvio, 109 înaintea noastre din Roma, de pildă, avea arcele cu deschiderea de 18 metri, dar în Spania, podul în întregime din granit de lângă Alcantara, peste fluviul Tahoe, pod lung de 189 de metri, are șase semi-arce circulare, deschiderea celui mai mare fiind de 27 de metri iar podului lui Traian de la porțile de fier avea o lungime de aproximativ 900 de metri cu pilonii de piatră la o distanță de 51 de metri unul de altul. Adeseori, podurile trecând peste un rând u sau traversând o câmpie funcționau ca suporturi ale unor apeducte. Faimoasele apeducte romane, opere impresionante de inginerie, aduceau în oraș apa prin tuburi sau canale susținute de arcuri uriașe de la mari distanțe. Primul apeduct, construit în 312 înaintea erei noastre, avea o lungime de 16,5 kilometri. Două secole mai târziu a fost construit un altul, care aducea locuitorilor Romei apă de la o distanță de 91 de kilometri. În epoca imperială, Roma dispunea de 13 apeducte cu o lungime totală de 430 de kilometri și care aducea un oraș peste un milion de metri cubi de apă pe zi. Impresionează și azi ruinele faimoaselor apeducte romane din Franța Pont, Metz sau din Spania, Segovia, Tarragona). Inginerul roman Frontinus, expert în construcția de apeducte, spunea că acestea sunt principalul semn al măreției imperiului Roman. Apeductul din Segovia, construit probabil în timpul lui Augustus, în care nu s-a folosit cimentul și care este și azi în funcție, are 128 de arce pe două nivele. Este construit din blocuri de granital și atinge o înălțime maximă de 27 de metri. Impresionantul, splendidul apeduct de la pont du Gard, de lângă Nim, apeductul roman cel mai bine conservat până azi are trei ordine de arce suprapuse. Deschiderea maximă a celor inferioare este de 23 de metri. Din motive de economie, românii foloseau canalele construite din zidărie în loc de conducte metalice rezistente la presiune, căci fonta era necunoscută, iar plumbul și bronzul erau prea costisitoare. O realizare tipică romană în domeniul arhitecturii a fost și amfiteatrul. Aceste gigantice construcții ovale reprezintă o dublare a teatrului semicircular greco-roman, a cărei primă versiune permanentă, construită în piatră și tuful vulcanic, a fost completată de pompei în 54 naitea noastre. Arena de formă eliptică era acoperită cu nisip. În latină, arena egal nisip, pentru că acesta să absoarbă sângele oamenilor, ori animalelor morți sau răniți. Primul amfiteatru parțial din piatră a fost construit la Roma de Augustus al doilea sub nero, dar cel mai mare amfiteatru roman, ocupând o suprafață de 186 de metri pe 150 de metri, iar dimensiunea arenei fiind de 87 de metri pe 54 de metri și totodată cel mai celebru este amfiteatrul Flavilor sau Coloseum, început de Vespasian în 72 era noastră și terminat de Titus în 80 era noastră, îmbrăcat în Travertin și având în forma sa definitivă patru nivele. Primele trei sunt cu arcade construite pe pilaștri. În provincie, renumite sunt și anfiteatrele din Verona, Arles, Nim, Pola. Arhitectura anfiteatrelor romane a exercitat o influență considerabilă în epocare nașterii. Foimasele terme romane, recensământul din anul 33 înaintea erei noastre, înregistra un număr de 170, nu erau doar niște enorme și luxoase băi publice, ci și locuri de recreație și centre de activități sportive și culturale, reuniuni literare, conferințe, biblioteci, expoziții de artă permanente. Dintre cele existente la Roma, mai renumite erau termenele lui Agripa, cele mai vechi datând din 27-25 înaintea erei noastre, Termele lui Diocletian, construite între 298 și 305, cele mai grandioase acoperind o suprafață de 376 de metri pe 361 de metri, cu o capacitate de a privi simultan 3.000 de persoane și cu o sală de gimnastică circulară având diametrul de 144 de metri. Și termele lui Caracala cele mai splendide a căror construcție datează de la începutul secolului III era noastră, care ocupau un spațiu pătrat cu latura de 330 de metri, iar edificiul central măsura 220 de metri pe 144 de metri și care, în secolul al VI-lea, mai funcționa încă. Planimetria termelor lui Caracala urma tipul de terme stabilit încă din secolul II era noastră. Prima mare încăpere rectangulară, frigidarium, era aproape în întregime ocupată de o piscină cu apă rece. Urma tepidarium, sala de trecere din frigidarium spre sala încălzită, destinată băilor de aburi. Calidarium, sala circulară cu o cupolă și diametrul de 35 de metri. Încălzirea tuturor încăperilor edificiului se făcea printr-un sistem de circulație a aerului cald adus prin tuburi de teracotă. Marile bazine comune și încăperile cu cade individuală puteau primi concomitent 1600 de persoane. Complexul termelor însuma numeroase alte încăperi ordonate într-o arhitectură de o simetrie perfectă, având destinații foarte diferite săl de sudație, săl pentru exerciții atletice, palestre, săl de școală pentru gimnaști, săl pentru întruniri și conferințe, o biblioteci, una latină și alta greacă, depozite de uleiuri și parfumuri, spații de sport și gimnastică, descoperite, un mare stadion, apeduct propriu, etc. Sălile aveau pereții acoperiți cu plăci de marmură, policromă și de metal. O decorație sculpturală fastoasă, basolelie, furi, mozaicuri și numeroase busturi or statui de și marmură. Celebrul grup statuar, Taurul Farneste, azi în Muzeul Vaticanului, provine din termele lui Caracala. Templul roman era asemenea celui etrusc pe care îl continua, dar încorporând și influență grecești, în general de dimensiuni mici. Avea formă dreptunghiulară și era construit pe un podium de piatră înalt. Avea în față un rând sau două sau trei de coloane, iar cela, încăperea rezervată imaginii divinității respective, era pseudo-peripteră, adică înconjurată de coloane incorporate pe jumătate în zidul celei. Exemplul tipic este templul, bine păstrat până azi, dedicat fortunei virile din Roma, în anticul Forum Boarium, având alături un alt tip de templu circular, stilizarea formei colibelor primitive de pe palatin, închinat vestei. Perfect conservate au rămas și templele din sudul Galiei, din orașele Viena și Nimă, Maison Care. Ordinul Doric, mult vrasobru pentru gustul baroc al epocii imperiale, îi era preferat de romani ordinul mai ornat, ionic și mai ales încărcatul și exuberantul, capitel corintic. Dar foarte adeseori se întâlnesc în același edificiu toate trei ordinele. Un monument roman original, transmis în și lumii moderne, este Arcul de Triumf, pentru prima dată realizat în secolul I înainteirei noastre. Înalțată și dominând străzile publice, aceste grandioase porți boltite, de obicei cu una, dar și cu două sau chiar trei deschideri, uneori cu deschideri și laterale, sunt ornate cu coloane, bază-reliefuri și statui. Întregul edificiu este încoronat de un grup statuar sau de trofee. Frontonul poartă o inscripție celebrând victoriile împăratului în cinstea căruia fusese ridicat monumentul. Notă. În provincii erau dedicate și unui eveniment istoric local, cum este cazul celui din Oranj, din secolul III era noastră. Cele mai faimoase arcuri de triumf, bine conservate până în zilele noastre, sunt cele dedicate la Roma împăraților Titus, Constantin și Septimius Severus, primul zvelt și deosebit de elegant, tocmai prin simplitatea lui. Celelalte două sunt toase și bogate ornamentate, dar mai încărcate și greoaie cele dedicate lui Traian din Beneventum sau lui Augustus, Rimini, Aosta, Susa, în Piemont etc. Construcții monumentale sunt și porțile de intrare în orașele apărate de ziduri, porți având un rol defensiv, dar alteori pur decorativ și de obicei flancate de turnuri, porța căror formă a probabil ideea Arcului de Triunf. Una din marile capodopere ale arhitecturii este Panteonul din Roma, templul tuturor zeilor, cel mai bine conservat și mai celebru edificiu alături de Colosseumul pe care ni l-au lăsat romanii. Construit în anul 27 înaintea erei noastre de Agripa, ginerele lui Augustus, distrus de un incendiu în 80 era noastră, reconstruit de împăratul Domitian, apoi de Adrian după un alt incendiu, 110 era noastră, a fost restaurat în fine de Septimius, Severus și Caracala. Templul, fundamental diferit de tipul templului grec, are forma unui edificiu circular, precedat de un vestibul pronaos, susținută de 16 coloane, 8 în rândul întâi. Interbiorul este de o absolută perfectă armonie și simplitate. Diametrul este egal cu înălțimea, 43,40 metri. Pereții îmbrăcați în marmură au șapte nișe, iar în planul superior, 8 edicule. Cupola semisferică are ca singur ornament 5 rânduri concentrice de casetoane care înlătură impresia de masivitate greoaie a acesteia iar în centrul cupolei singura sursă de lumină a întregului edificiu, o deschizătură rotundă cu un diametru de 9 metri. Puternica impresie de grandoare a ansamblului este dată și de ritmurile armonioase ale liniilor curbe care leagă pereții perimetral de cupolă, dar în primul rând de amploarea maestoasă a spațiului interior, spațiul căruia sursa de lumină îi adaugă un elevant ton de solemnitate cu Panteonul, întâlnim pentru prima dată o arhitectură înțeleasă ca organizare a spațiului, mai degrabă ca o simplă compoziția a maselor de zidărie. Notă în anul 609, panteonul a fost transformat în biserică creștină. În 662 a fost prădat de țiclele de bronz care au fost duse la Constantinopol. Iar în 1632, grinzile de bronz ale Pronaosului au fost topite și transformate în 80 de tunuri de către papa Urban al viii -lea. Azi, panteonul adăpostește mormintele lui Rafael și ale primilor doi regi ai Italiei. Închei nota sculptura. Și sculptura romană se confundă în perioada începuturilor ei cu cea etruscă. Primele opere remarcabile din secolul 4 înaintea erei noastre, statuia în bronz Oratorul și busturile în bronz ale lui Brutus și Scipio Africanul, azi în Muzeul Arheologic din Florența, respectiv în Muzeul Conservatorilor din Roma, sunt opere etrusco-romane. A urmat apoi influența sculpturii ellenistice, în care artistul pune accentul pe caracteristicile personale unice ale individului, relevând presupusele raporturi existente între expresia figurii și caracterul personajului. Romanii au manifestat o preferință specială pentru arta portretului, a portretului în sculptură, pentru că în pictură nu s-au păstrat portrete decât câteva în frecele din Pompei. Această preferință își avea explicația în vechiul obicei al patricienilor de a-și expune în casă în timpul funeraliilor unui membru al familiei, măștile strămoșilor, executate cu un puternic realism, măști funerare ale căror reminiscențe se vor regăsi și în portretele executate în teracotă, piatră sau armură ale generațiilor imediat următoare. Dar portrete sculpturale de o expresivitate deosebită apăruseră și pe sarcofagele sau pe urnele funerare ale etruscilor, la acele personaje reprezentate culcate pe urână. Între timp, la Roma se înregistrează o cerere din ce în ce mai mare de portrete sculptate cât mai realiste executate, ale unor personaje atât decedate cât și în viață, mai ales că, după mărturia lui Plinius cel Bătrân, în ultimul secol al Republicii obiceiul grecesc de a se ridica statui în onoarea unor bărbați vestiți s-a răspândit și la Roma, unde magistrații superiori în vârstă au obținut dreptul de a li se ridica în locuri publice statui care îi reprezentau. În felul acesta sub influența suplimentară a tradițiilor sculpturii în bronz etrusce și spre deosebire de sculptura elenistică în care se pune accentul pe patosul emoțiilor sau pe anumite tendințe pur idealistă și idealizatoare, românii pretindeau sculptorilor de obicei greci de origine un stil hotărât realist și poate chiar puțin arid, stil în care subiectul e portretizat așa cum este el în realitate, fără a idealiza particularitățile fizice și cu expresia nu a un filozof, a unui poet sau a unui vizionar, ci cu expresia unui om de afaceri. Începând din al doilea secol înaintea erei noastre, gustul artistic al romanilor a fost educat, iar creația artiștilor a fost fecundată de influența grecească. Notă Deși la acea dată romanii încă nu erau ca și mari meșteri în turnarea bronzului. Închei nota Forurile, piețele, templele, vilele particularilor din Roma și alte orașe ale Italiei s-au umplut de statui grecești. Artiștii romani, dar probabil de origine greacă ai acestui secol, în primul rând Pasiteles, autor și a unei descrieri din cinci cărți a celor mai renumite opere din Antichitate, urmat de Stefanaos. Menelaos și Arcesilas imitau mai degrabă stilul alexandrin decât cel clasic, accentuând tendințele proprii spiritului și gustului roman. Viziunea realistă și precizie a precizia execuției. Statuile divinităților sunt mult mai puțin frecvente pentru că însă și religia romană la acea dată nu dăduse încă divinităților sale o imagine sensibilă convenită decât cele ale unor personaje contemporane. Octavianus Augustus de Pilde a fost reprezentat în peste 140 de busturi și statui, în cele mai diverse ipostaze. Nud asemenea unei divinități la Louvre sau într-o sălemnă togă de Pontifex Maximus sau un somtos costum de general vorbind soldaților, Louvre, Roma, Muzeul Național și Muzeul Vaticanului. Celebră între toate a devenit ultima. Impresia pe care o lasă este de noblețe rece, atitudinea este autoritară și calmă, fizionomia este redată cu multă grijă pentru exactitate, dar în același timp se notează și o tendință de idealizare, notă caracteristică busturilor portrete romane, ponderată prin ornamentul alegoric al cui rase căci sculptorul avea în vedere, în primul rând, glorificarea unui mare împărat. Aceeași tendință moderată spre idealizare, subordonată însă întotdeauna intenției de a reda corect asemănarea, se observă și în maestoasa statuie chipestră a lui Marcus Aurelius de pe Capitoliu, în care seninătatea interioară a personajului este într-o perfectă corespondență plastică cu masivitatea volumelor și dinamismul reținut al mișcării calului. Este opera care a rămas din epoca renașterii până azi modelul ideal al atâtor admirabile monumente ecvestre. În epoca lui Augustus, arta oficială avea un caracter net clasicizat. Clasi în schimb, triumful realismului este însemnat în portret. Artistul roman nu renunță la tendința de tipizare a personajului său, dar este mai atent la exprimarea adevărului fizionomiei, la liniile expresive ale modelului, care în cele din urmă recompun un adevărat portret psihologic și moral al personajului. Totodată, notarea minuțioasă și exactă a detaliilor fizionomice servește artistului și să fixeze un anumit tip uman. Omul energic, aspru până la duritate, măsurat, reținut, disciplinat, dotat cu o perfectă voință și stăpânire de sine, tip uman, identificat mai târziu în mod ideal cu însuși tipul romanului. În primele busturi portrete de o mare vigoare expresivă datând din secolul I înainte erei noastre, sculptorul roman împinge preocuparea de redare cât mai realistă a modelului până la a sublinia diformitățile fizice și semnele de decadență ale bătrâneții. Nota 1. Când busurile busturile aflate în muzeile Vaticanului, Metropolitan din New York, de arte frumoase din Boston, Ermitaj și altele. Închei nota. În prima epocă a Imperiului, influența elenistică va determina o tendință spre tipizare, dar cu observarea corectă a adevărului figurii, tendința dusă până la idealizarea unora din portretele lui Augustus. Nota 2. Ca în figurosul busta lui Agripa din Luvru sau lui Vespasian din Muzeul Național din Roma. Închei okay, nota. În perioada următoare, în special în secolul III era noastră, când viziunea clasicistă este abandonată, tendințele realiste se accentuează până la o expresivitate aproape brutală, pentru ca să ajungă până la o exagerare grotescă, de exemplu, bustul lui Vitellius din Louvre. Nota 3 De exemplu, în busturile lui Caracala din Muzeul de Stat din Berlin, al lui Filip, Arabul din Ermitar sau al bancherului Iucundus din Muzeul Național din Napoli. Închei nota